Вже давно моя юність відлетіла в вирій, загубились роки у високій холодній блакиті, але мама дала мені долю на виріст і носити її не зносити.